Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon, önskar Hits FM <skratt> Hits FM <skratt> God morgon Och välkomna till Fredagsfrallan eh, Morgontid i Radio Talkshow Här på Hits FM 97,8 Zoomen byggd med mig Janne Holmbom Och Johanna Lind Du Johanna mm -hmm. jag... Om, om, om, om du frågar mig så här vilket tycker du är den äckligaste delen av hela mänskliga kroppen? Ja, ska jag fråga dig det? Om du frågar så här, bara spontant. Jag verkligen funderar på vilken kroppsdel på den mänskliga kroppen tycker du är den äckligaste? Alltså om du ställer frågan liksom, vilket tycker du är äckligast på din kropp då, skulle jag säga, då, då, då kan det liksom bli så jävla mycket som jag tycker är sådär. Speciellt om man börjar bli liksom lite äldre. Nej, och så där, va? Men, så skulle, men så frågar jag inte. Jag står den mänskliga inte. kroppen generellt. Ja. ja. Men vet du... Vet du? Jag vet, det, jag vet att det är jättekonstigt att jag säger det här, men, ja. men, men, men, men alltså jag, har, jag har jättesvårt för fötter. Jag vet att du har jättesvårt för fötter. Ser, ja. så du så, Titta, ser du? räcker att du det är... ja. Men, men, men, och det, här, och det är därför, det är idag, därför jag har valt tema denna morgon. Precis, och det är uh. därför jag kommer liksom helt utan skyddslina kasta mig ut idag. Men vi, ska vi hålla lite på hals först. Uh -huh. Så här, först, här kommer först liksom lite... För det kommer handla lite om utbildning också. Absolut. Ja, just det. Så därför ska vi, därför ska vi spela den här uh, What did you learn in day? Okay. Nothing. Ja, med, uh -huh. med, med, den är skitbra, den kommer här nu. Åh, oh, never miss a beat heter den där. Ja. ja, det var det den, det var ju upptempo det var lite drag i den ja, så va? ja. Du vad heter det? Det är ju så att vissa program spelar vi in, det här spelar vi in. Ja, just det precis. Mm, faktiskt. Mm. Eh, och, och det, just nu när vi spelar in här så egentligen egentligen är lite synd att vi skulle egentligen ha sänt live för egentligen så skulle vi liksom ha ägnat oss lite åt den här dåren på dramatan mm. Men jag, jag känner att jag blir så nej. ledsen när jag tänker på det där. Åh, alltså nej, att jag, men det är väl inget roligt. Men det, nej, det, det är jag har ja. faktiskt inte sett dokumentären. Ska, jag tänkte att jag ska ta mig god tid. Jag ska ja. se den i helgen, tänkte mm. jag. Och titta på den. Mm. Och sen kanske vi kanske kan mm. göra någonting om det här med våld i nära relationer. Det är ju inte ett jätte... Det tycker jag. Men det, men det känns... Alltså, kanske prata med kvinnorsjuren och, och sådär Det tycker kunskap. jag skulle vara ja, ja. lite spännande. Så här, alltså, för Janne, att, är du, jag blir ju så rörd. Ja, men får, ja. jag, får jag det uppdrag och ja. kanske liksom hitta för spännande... Alltså man, man börjar liksom, det, börjar bli, det börjar gå tretton grisar mm. på dussinet nu känner mm. jag. Liksom. Så att det, det är inte så jävla kul att vara man. Nej, nej. Därför nej, är det så är jädrans så. kul att vi ska prata om någonting så där som, som. Ser ni hur jag rör på fötterna nu? <laughs> <Ja>. <laughs> vi ska snart. Berätta. Men nu, ja, nu. Ah, vi kör! Nu kommer det! det är Här kommer fot! Med Jan God morgon, önskar Hits FM. Hits FM Alltså, så fräck, vilken fräck Hits. övergång Ja, alltså den bryggan från oh. Örjan Ramberg till ah, jag fötter men Jo, du, men du, ibland du, så den... pockar verkligheten på Ja, det jag, gör liksom, Så att då måste man liksom på något sätt oh. men, men, men nu ska vi muntera upp det lite Ja, ja, ja faktiskt. Det, det finns ju en film som heter Happy Feet. Ja, den är jätteproblem med ja. pingvinerna. Ja, här, du sa ja. ja, du småbarnsmamma, visst du visste inte riktigt vad Den det kommer jag. jag vet inte vad jag för ursäktigt att jag visste att den var så. <laughs> ja, Johanna, ska du prata något? Ja, nu är det så här att vi har två spännande gäster och en av anledningarna till att vi faktiskt spelar in är att vi har en person i studion som har rest Ja långt vet jag inte allt. är, allt är relativt. Men Anna Lena Hulteen ja. har åkt från Hus Åkt Från Hus kvar. Och Nina Andersson har åkt från Tosso som är i Kanalgatan. Ja. För ni ska vi ska prata om en ny yrkeshögskoleutbildning som ska starta i Tranås till medicinsk fot. Terapeuter, ja. eller hur? Ja, de är bra då. Mm. Välkomna båda två. Tackar. Anna-Lena, jag tänkte att jag skulle mm. släppa in dig först. Kan inte du berätta, du driver ett eget företag som heter Hälsohuset i Husqvarna. Ja, det stämmer. Vad är det för verksamhet? Mm. Eh, ja, det är en verksamhet i Husqvarna som vi har då. Yeah. i första hand. Och hudvård och eh, nagelvård. Och na är du enmansföretagare ja. eller har du anställda? Mm. Eh, nej, jag är enmansföretagare fast vi är flera stycken. Så att det är flera stycken ja, som... Ja, vi jobbar i nätverk. Liksom, ja, ja. Ah, cool, ja cool. vi är flera. Mm. Ah. Mm. Och vad har du för bakgrund? Är du utbildad är du sju undersköterska, sjuksköterska? Jag, jag känner ju inte dig alls. Kirurg måste vara. Ja, ja jag har <laughs> <Precis. laughs> <laughs> Nej, men eh, jag har ju läst i fotarpeft och yeah. då läste jag in i undersköterskor kompetens. Just det. När jag gick min utbildning för 15 år sedan. Ja. Mm. Och nu har du lärt känna Nina Andersson som ja. är affärsutvecklare på Tuck. Välkommen Nina. Tackar. Vi är ju också kollegor. Precis. Sen några månader tillbaka. Mm -hmm. Kan inte du berätta hur du och Anna-Lena har kommit i kontakt med varandra? Mm. Jo det är faktiskt lite spännande det här för att Anna-Lena sökte egentligen upp en kollega till mig. Vi på en mässa tror jag, faktiskt, mm. i Jönköping. Mm. Där anna var väldigt angelägen om att komma i kontakt med Tuck. För att det är ett så stort behov av medicinska fotterapeuter. Mm. Mm. Och vill, Anna-Lena ville ju liksom diskutera mer med oss. Vad, om vi kunde ta tag i den mm. ja, utbildningsfrågan helt enkelt. Mm. Så på den vägen är det. Vi träffades ju första gången i november 2017. Mm. Och började prata om den här utbildningen då om vi kunde hjälpa till. Så ett, mm. kompetens, ett kompetensbehov mm. på, på arbetsmarknaden och så tänkte du yrkeshögskola hur, hur visste du om mm. yrkeshögskolan det är ju ingen jättekänd utbildningsform. Nej, nej. nej men det är ju så att vi som läser eller vi som är foterapeuter vi har inget eh, vi har ju ingen naturlig yrkeshögskola eh, egentligen. Ja nej. det finns en skola det finns två skolor i dagsläget mm. i, i mm. Sverige och det är alldeles för litet. Ja. Uh, och vi är no med i någonting som heter FIP, uh, Federation, FIP. Ja. Uh. det är internationellt ett internationellt fotförbund uh. Uh, och där är ju kriterierna att egentligen så ska fotterapeuter ha treårig högskoleutbildning okay. och där är det inte vi i Sverige, vi, vi har yrkeshögskolor, uh, två stycken då som yeah. jag nämnde. Och, så vi är, ligger ju långt efter alla våra grannländer. Ja. Men vänta nu, kan vi inte mm. backa bandet lite? klara du av dig? <laughs> <igen>? Du <började laughs> lite. Ja, andas genom munnen, det gör jag ja. alltid för sig. Men men jag tänker så här, det är så kul tycker jag. jag för mig är ju liksom ordet terapi, jag är ju helt blåst. Jag jag tänker så här det är en fot som ligger på en divan. <laughs> ja, men det gör de. Och så säger hur mår du? <laughs> <laughs> och så visar det sig att det är Ingvar Karlsson. Nej, ja. <laughs> ja, just det. Jag ska Nej. Och gå till Nej, men alltså, vad gör ska en, va, en fotterapeut? Vad är det terapeutiska? Mm. Eh, vi, vi heter ju då medicinska fotterapeuter. Det är skillnad på fotterapeuter, medicinska och ah, okay. vanlig pedikur. Ah, ja, just det, just det är det. Det. ju skillnaden. Ja. Mm. Och det är inte många som vet vad det är för skillnad. Yeah. <laughs> Men det är ju att vi läser ju medicin. Vi kan ju då diabetes till exempel, rymatiker, ja, ja. ja. alla systemsjukdomar som en person har. Det är ju vi specialister på då. Ja. Det är ju det som är skillnaden. Så vi har Sårvården ju mycket. och ju, sårvård ja. Ja. Ja. ja. Så vi har ju en mycket större bredd och djup i våran utbildning då. Ja, nu börjar nu bör vi komma. Ja. in på Nej, nä, nä, men jag tycker det är jätteintressant För, att, för det, det är ju sådär. Ja, men jag är 50 någonting plus. Mm. Typ. <laughs> <laughs> alltså, okay. ja, och, och så springer jag mycket Aha. alltså löper och jag har, ju, jag har ju ständigt ont i fötterna mm. Och det beror ju på någonting. Så, ja men jag jag jag jag vad heter det där när man pronerar mm. När man springer utåt och så här, ja. mm. Och och så känner, tänker man så jävla no! fan är hälsspåret på gång nu tänker man. Är det hälsspåret på gång? Mm. Men det... Jag ska bara säga att förutom, oh. att, förutom att han tycker fötter räkla här är han ju en ganska känd hypokondriker så nu, har... nu det. öppnar han här jag, för jag den här. Jag är nu har vi den. Nu har vi den hälsspåret snart kommer skurknäna. Ja, det, eh, det. men vi vi, vi Nej. För mig är ju så här jag, mm. alltså, fotvård för mig ja. det, är ju liksom, det var ju något som min mormor gick på. Ja, precis. Mm. För att hon inte nådde ner och klippa mm. naglarna mm. ja, nej, men Jag säger ju som det, ja, ja. ja. det, det. Det jag tycker är spännande är att behovet av den här kompetensen har tydligen ökat de senaste mm. åren. Men vad beror det på? Har vi fått sämre fötter? Ja. Både och. Vi, dels som du var inne på här dels är det sämre fötter och att vi har alldeles för hög ålder på yrkesgruppen. Det är gamla damer som har jobbat med detta sedan de var unga. Ja, och nu är ju de över pensionsåldern ja. och det kommer inte många under. Ja, det finns inte unga. på. Nej, det finns inte unga. Det är som buschaufförer. Ja, precis. Mm. Och sen måste man ju faktiskt vara medveten om att befolkningen i Sverige, vi lever ju mycket längre ja. idag. Absolut. Så nu blir ju äldre. och ja. Det ökar ju också behovet ja. av av medicinsk fortvård. Ja. Och är det, inte, är det inte så också så som typ, typ diabetes då som, mm. som är en ganska vanlig sjukdom alltså typ 2 i varje fall mm. och den är kopplad mycket ja. till livsstil och till ålder till mm. viss del också. Mm. Och det sätt det kan, det kan drabba fötterna. Ja. Det illa, va? Absolut. Det För det är situations... Ja, precis. Vad du kan. Du <laughs> <pågård>. <laughs> ska man vara hypokondiker så ska man väl vara påläst. Allt det där har jag. <laughs> Men du Nina, varför är yrkeshögskolan så Extremt lämplig för denna yrkesroll. För det måste jag ju sen då säga att det här har varit en liksom, guldmatchning hand tycker jag. Han en Man kan inte du berätta varför det är just. Forty strumpa. Mm. Plötsligt. <laughs> strumpa. Varför är IFO så bra? Nej men det bästa med yrkeshögskolan är ju att vi förenar teori med praktik och det här ja. är ju en yrkesroll som är väldigt praktisk mm. eh, och det är ju det som är det bästa med yrkeshögskolan att man läser teoretiska ämnen och sen omvandlar man ju det under sina perioder där man har praktik och de gör man ju ute på företag och sen så... Man ju, har man gjort båda delar. Mm. Inte bara läst en massa saker utan faktiskt praktiserat det man har läst. Ja, just sak. det. Och utbildningen utbildningar generellt lite kortare än de här treåriga universitetsutbildningarna. Hur lång är den här utbildningen? Det, ett, den är ett och ett halvt år. Ett och ett halvt år. Ett och ett halvt år. År. Mm. Mm. Mm. Mm. år, det, det låter ändå ganska mycket. Jag odlar mina fördomar hela tiden. Mm. Ja. Tandläkare har ju längre utbildning än läkare. Så att det, och det. är, ja, ja, ja. är grundutbildning. Men då är det så här, ni... När ni tog kontakt med varandra mm. i november 2017, mm. just det. Och då, då uttryckte du, du ditt, din farhåga att den här mm. yrkesgruppen håller på att försvinna. Ja. Och Nina tog den bollen och så, mm. så började ni liksom. Prata ihop i om vad, om kursupplägg och ta ja. andra branschkontakter eller hur, hur gjorde ni sen då? Mm. Ja, men kan vi inte bara mm. spela en låt där? Och så och så, går vi in, och så får de berätta. Ja, men hur så ni gör gjorde sen? så? Gör eller mm. hur, va? Och sen kan, jag är jättenyfiken också vem är, liksom som, vem, vem, vem, är liksom, vem har fallenhet för jobbet vem, vem ska gå utbildning vad ska man vara för typ mm. av människa kan jag spännande mm. ja. nu ska jag spela styrman starkaste styrman Karlsson. han fastnar med foten i en, en ja Självklart. <laughs> Stackars styrman Karlsson hade otur. Skulle gå upp på flottans festigård. När han skulle snöra på sig skorna Mottade han fel med sina tår. Han satte foten i sin båta. Och vättes av sin fru Charlotta. Som också har sin fot i kläm I en myr i en chiffonier Och le Fredagskrallan med Jan Holborn God morgon Önskar Hits FM Hits FM Så <laughs> <laughs> Ja, men det är ju inte ens på loss. Stack Stiman, jag har lite fottema här. Jag har jag håller på att jobba med det här nu. Jag tycker det här är jättespännande. Jag tycker det, framförallt: det, det som är bra med IH-utbildningar. Det är utbildningar. Det är yrkesutbildningar som faktiskt skapar arbete. Mm. Mm. Om man ja, går vänsteris. en sån här. Alltså, är det inte så. Mm. Är det inte så <skratt> men är inte så att Tuck har ju väldigt bra. Vad säger man så här, score på, på alltså hur många som får utbildning efter, efter jobb efter sina utbildningar. <laughs> jag jag tror över. Ja. Nina, får jag, får jag kläcka de här siffrorna. Eller? Absolut. Ja, gör det. 93% av de som har tagit examen från TUC arbetar med. Alltså rätt saker efter examen. Alltså, har man läst lönespecialist så jobbar man som lönespecialist. EU-myndighetens generella siffror är också 93 procent. Och då är det alltså de som har fått jobb efter examen. De som jobbar ja. med rätt jobb generellt hela Sverige. Ja. Är lågt det är fantastiskt. Det är, liksom så här, det, är, det är liksom nästan löjligt. Det är nästan konstigt att det är så här. Men nu lena du gjorde ja. ett litet förtydligande här för oss mm -hmm. i, i, under låten som var ganska intressant varför yrkesrollen. Det är så svårt växter och du ja. sa att folk vet inte om att det här yrket finns. finns. Kunde du säga det du sa igen? Eh, ja, just det. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Nej, men yrke finns ju inte naturligt valbart efter gymnasiet. Utan då går man ju i högskolan eller man kanske börjar jobbar. Och där skulle vi finnas då att det finns, man kan läsa till fototerapeut då. Det blir en specialutbildning ja, efter att du läser till undersköterska. Ja, men där det. finns vi inte naturligt valbara idag. Nej. Så det där, och, så, därför är det så bra att ni är med på de här ja. dagarna på Hållarbetsgymnasiet och, och sådär. Ja, och kan man mm. säger mm. För det gäller ju verkligen vad som att finns sälja liksom. in. Och man kan ju komma nu direkt från gymnasiet och komma från vårdomsorgprogrammet. Mm. Mm. Ja, för man måste ha en Usk-utbildning i, i Botten är ett eh, inte en hel sjukskutbildning men däremot kurser från vård äh, gäller ju. Och mm. det är ju för att vi, har, vi pratar ju det medicinska att man har med sig ah, medicin 1 bland annat det är mm. ett av förkunskapskraven. då. Och, och det har tänkt att ni ska dra igång Utbildningen startar i september. Mm -hmm. Alltså den är redan igång? Ja. Nej, september. Nej, den, nej, den ska starta i september. Är, nu är det mars. Mm. Ja, ja, men alltså, det, ju, det är september en gång om året. Ja, det är ju skit nej, roligt. den startar <laughs> i september. Ah, okay. Ja, men vad spännande. Och då... Då, hur, hur, hur, hur, är det något söktryck? Kan man söka redan nu? Ja, eller? Absolut, det kan mm. man göra. Okay, ja. Och det är högt söktryck. Är det ja, okay, ja. Mm, det? Ja, ah, kul. Och jag får jättemycket frågor. Och det är bara det. killar som söker? Nej, det är ju inte det. <laughs> ah, Men det är det så. ju jätteroligt ja. om vi kunde locka lite fler killar. Varför ja. alltså, funkt... skulle inte killar kunna jobba med det här? Ja, det, är klart ja. de kan. det är lite för ja, tungt ja, det är kanske. Det. <laughs> nej, nej, nej, det, då, nej, absolut inte. Och det finns ju killar men vi är alldeles för få. Ja. Eh, det är väl så att tyvärr är det ju en kvinno, kvinnofälla här. Vi är lågavlönare kanske, många mm. tycker. Men ja. de flesta blir egna företagare eller blir man anställd? Eh, till 90 procent kan vi väl säga att man blir egna företagare. Ah, okay. mm. Mm. Eh, och det vet så, vi hur det är. Ja. Men sen finns det ju också landstinget och vissa kommuner anställer mm. ja. också. För man kan få remiss från landstinget till en privat fotterapeut. Ja. Det är så det funkar. Eller till en vårdcentral. Men Anna-Lena, var det här liksom det du drömde om? Gick de omkring när du var barn och tänkte så, här, tänk om jag får jobba med fötter? Nej, ja. jag har ju omskolat mig på... Lite äldre dagar. Ja. Så att, detta är ju mitt andra yrke. Ja. Mm. Vad är det som är så spännande då? Nej, men det är väl mötet med människor. Och sen att man kan med ändå enkla medel hjälpa en människa som kanske haltar när man kommer in och när de går ut så är, går de som på mål som många beskriver ja. det. Ja, men det är ju det. det, är, det är och sen alltså. just det här att man älskar människor. Mötet ja. med människor och mm. att man kan hjälpa. Mm. Och nu då, de härligt. som söker ner oss, vad, vad, vad, vad ska man ha för egenskaper, liksom så här, vad, vad är... mm. Nej, men Förutom då att man ska ha läst delar av vår och ja. så är det ju den sociala kompetensen den har vi mm. pratat jättemycket mm. med om när vi har mm. haft de här diskussionerna för att Anna-Lena och jag har ju jobbat fram den här utbildningen tillsammans med flera andra ja, olika parter från både Östergötland och Jönköpings mm. mm. Det är en bransch, inte bara mm. en, Nej, en precis. En är, vi har ju varit 10-12 stycken på mm. de här mötena okay. och vi har vi mycket om den här sociala kompetensen. Dels att man, man kan få reda på saker och ting när man sitter i ett förtroende som är viktigt med tystnadsplikt. Och, ja. mm. och sen att man också kan hålla samtal för, för många. Kanske det här är mm. eh, dagens dialog. Mm. Ja, <laughs> när man dessutom, går till en fototerapeut en, så mm. kan det vara det, det du gör för dagen och där du får lite mänsklig kontakt. Mm. Ja, men säg, säg nu då, som Johanna frågade så att man söker för det här vad, vad har man då vad, vad, vad, vad är det för typ av utbildning hur, hur, hur den är den upplagd och vad, vad kommer jag lära mig under här ett och ett halvt året mm. liksom. måste jag vara på Tuckitranos varje dag nej det ska man ju inte vara nej. det här är ju en distansutbildning så vi kommer mm. ju att ah, okay. hoppas att vi har sökande Självklart från Jönköping och Östergötlands län där behovet är närmast kris. Mm. Mm. Men det kan ju vara från övriga landet också. Okay. Mm. Och de studerande kommer ju att läsa allt från företagsekonomi, mm. entreprenörskap. Ja, det måste ju vara en hel del ja, sånt oh, eftersom. Ja, många oh, blir ja, liksom... mm. Och sen är det ju tre större sjok med alltså grundläggande fotterapi, mm. tillämpad och medicinsk fotterapi så tre stora block kring just fotterapin. Okay. Mm. Och där handlar vi allt som du pratar om belastningsskador och, men mm. också sår och felställningar mm. och i mm. inlägg kan det vara alltså mm. allt och sen är det ju två lite längre praktikperioder som man gör ute på företag. Då. Eller ah, okay. landsting kanske? Eller landsting, ja, Absolut. Ja, ja. kommuner, vårdcentraler. Mm. Mm. Men det, vi sa ju Blödet. att det är, en ganska, det är en praktisk utbildning också. Mm. Och distans, mm. det rimmar inte alls. Hur, hur, löst, hur, hur har Tuck löst det i ah. när jag som inte har den har. <laughs> <laughs> Nej men så här är det ju att vi kommer ju att bygga ett metodrum på Tuck i Tranås eh, nu. Mm. Okej. Okay där vi kommer då att ha möjlighet att, att utföra de praktiska momenten. Granne med tandesköterske metodrummet. Någon ja, sötter och mun och så måste vi ha något mm. mitt mellan att mm. lägga i. Så, nej, tack, nej tack, nej tack. Ja, så kalmerar jag sig nu ett, Vi bygger ett metodrum också nu för mm. att man ska kunna göra de praktiska momenten. Alltså då, då liksom flyger man in. Ja, <laughs> ja det men drar ungefär så. Man ja, nej, men ja, ta, ja. Tåget ja, ta tåget då. Ta tåget, ja. Ja, tåget är bra. Ja. Det funkar Absolut. Ja, och då finns det där finns det liksom gömmefälla. Var <laughs> varför ja. fyller man ett metodrum? Med? Jag tycker det är så spännande. Det kommer ju vara. Så att det, ja, så det, så det vi handlingstolar, ja verkligen får man inte säga. Nej, instrument, instrument, mm. ja. mm. ja, Hammer <laughs> och spik ja, och, och, och uh, verka klöverna. Slipmaskin hörde jag idag, oh, ja, ja, absolut. Mm. Oh, Slipinstrument, mm. ja, precis. Nej, men det är ju mycket praktiskt arbete man lär sig om hur foten är uppbyggd mm. och hur man jobbar och man kanske jobbar med nageltrång för det är ju så också att det ska komma folk dit. Mm. Ja okay. ja ja lite ja lite, lite, så, ja, så man, man kan dyka upp där som liksom som guinea pig. Öva på. <laughs> ja, på något <går> ja. sätt måste vi ju liksom ha för ja, att de ska först. vara praktiskt. Som frisörskolor ja, ja, har och så ha. liksom så här typ ja. mm. Mm. Här får du din 50 twig mer. På så här På egen risk men de måste ju kunna behandla den där hälsborren som du kommer ja, jag menar med. Det. Ja, ja. Menar. Men du, jag tänker på det här. Kan, ha, kan, har vi klippkort så vi kan liksom till sådana som källas? Liksom ja, jag, ja, att... ja. ja, jag, jag kanske kanske så jag ska göra. Jag är ju rädd för att mycket. Men, ja. men, men jag, för det vad gör man med de som är så jävla kittliga? Ja, men det är ingen fara. Man har en speciell teknik. Man tar på ett speciellt sätt på foten. Ja, man, man får inte vara lätt på foten då. utan. Ah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> då kan inte <laughs> Nej men alltså, är, inte du, är du kittlig på fötterna? Nej gången? men min man är så galen oh, skitligt han kan aldrig och så. klara Nej. det aldrig. Altså bara Nej. att så alltså, prata med honom att, att, liksom <laughs> ja. att det, nu kille under foten då bara bryter han ihop. Är det det? Det tror jag. <laughs> nu nu känner jag nu blir det bättre. <laughs> nu fick jag kalla fötter här kommer just jag med kalla fötter. Eller kan växla fort för, del. för när livet går på känns det mesta bra. Åren, med Jan Holborn. God morgon! Önskar Hits FM. Hits FM. Så. Det där var just det med kalla fötter. Yes, och du står fortfarande upp och du har normal ansiktsfärg. Nu har vi pratat fötter väldigt ja, länge. Och du, vet, du jag har faktiskt ekoskor på mig då. Har du ekoskor på den. Ja. Mm. Är, är, är, är, är det bra? Är ekoskor bra? Det finns andra märken också. Alltså nu, äh, det är inte på ögbliv service detta va? <laughs> Nej det är inte det. det, är, det är <laughs> inte. Alltså en, en bra sko, sen kanske det kan vara vilket märke som helst. Men en bra sko som har en bra ja. sula och att du inte kan krama hela skon utan den ska vara lite stadig, år. då är den bra. Skor. Åtta åtta månader. Om, åtta, åtta, åtta, åtta månader om året så går jag i på Converse. Är det bra skor? Ja. Nej, de, är inte ja, de, är de är ju och De är kanske är minst sämst för, för fötterna, för de är faktiskt dåliga för hela paketet. Oh, oh, men det är jättebra ja, att ja, de, är de är på det. Så. Då är snygga <laughs> ja. alltså. Men då har du en anledning att komma på fotboll de ja, då, det är lite så jag tänker. Ja, just det. Det så jobbar jag. Ja, så jobbar ja. Det. Ja. Mm. Ja, men vi pratar ju den nya utbildningen som startar i Tranås i september, då man mm. blir medicinsk fotterapeut. Jättespännande. Och ansökningsomgången är öppen och mm. det är ganska det är högt söktryck, vilket känns jättekul. Mm. Jag tänker på det här, generellt man pratar, alltså titta på en, en IH-klass så är det ju en ganska, ja, kanske inte hög medelålder men väldigt blandad medelålder. Kommer det sådana som direkt från gymnasiet men även sådana som har eh, jobbat ett tag? Hur tror ni i de här mm. första klasserna kommer att se ut? Kommer det vara mot, eller utåt, nyss som eller sådana som har jobbat? det tror inte jag. Nej, det tror inte jag Utan heller. det här är Säkert sådana som har hört som har, helt enkelt som har jobbat några år i, i vården eller ute på annat, eh, som vill göra någonting annat helt enkelt för. När man kommer från gymnasiet då är, man, då är man för ung för, ja. för att tänka på det. Nej, jag. Jag tänker så det vikt, har vi sett liksom genom tiden att så har det varit. En viktig ja. grej i det här är ju entreprenörskapet också. Ja. Att kunna ja. vara sin egna. Ja. Absolut. Det upplever jag i den frågeställningen vi får på Tuck nu. Att när man pratar med de som eventuellt tänker söka, ja. att just att de ska bli sina egna ja. som lockar mm. långt. Ja. Vill de kombinera med andra kompetenser då, att de har något annat också, kan man för ni, ni lite inom pauser inom låt som Hundmatt. berättar om eh <laughs> berättar om att inom sjuka fötter versus friska fötter mm. och det här är ju sjuka fötter mm. Ja. Mm. men skulle man kunna kombinera båda eller, eller ska man riktigt in sig eller? Eh, nej men alltså de här som kommer att läsa de kommer att jobba mot sjuka fötter ja. Ja. och de kommer häcken full ja, ja absolut definitivt. Mm. Definitivt. absolut mm kanske var ett dåligt det. uttryck. Jag tänkte efter med. Nej ja. men... De kommer Nej, det jätte mycket att göra. Ja, <laughs> göra. sista ansökningsdag. Om man tycker det här är lite spännande så är det den 6 maj. 6 maj. Ja, det, det är ganska det, snart. 6 ja. maj för vi sänder det här någonstans i slutet på april programmet ja, Jag så. tror det ja. det bestämmer du ut. Så, ja, vi får se vad det blir. Mm. Och, och, och så betre, om man då säger, men, oh, wow, det här vill jag läsa mer om." Då kan jag gå in på www. Mm. www. eller vad är det nu är. <laughs> Nej, vår hemsida är så klart, Och det är tuc-parnas ja, mm. utbildningscentrum står du för en gång ja, i tiden, en, en gång i tiden. Jag hade också undrar lite: om man nu liksom läser det här, den här i utbildningen, och man ändå känner att de alltså, tyckte att det här var ju sjukt spännande. Alltså, kan man förkovra sig ännu mer i det här med. För att det kanske samtidigt som man sen driver sin. Eh, klinik och tar emot mm. patienter. Och, ja. ja. Man kan läsa då till podiatiker. Podiatiker. Ja. Podiatiker. Podiatiker. Ja. Eh, och då läser man på högskalan i tre år. ja mm. Och då läser vad lär man sig mer då? Eh, då läser man ju väldigt mycket biomekanik. Alltså hur foten fungerar. Eh, är väldigt fördjupning. Och man läser tre år på engelska. Oj. Ja. ja. Så den är ju tuff. Ah, okay, ah. Ah. Men sen finns det lite så här kort. Ah, sen kan man ju ja. gå kortkurser och olika. Ah. Endags- eller två dagars kurser. Ah. Eh, kan man göra och det finns lite runt om i Sverige. Och sen är det ju många eh, ute i länet. Vi har ju lite olika distrikt. För vi har ju ett fotförbund då, som många är tillhör. Mm, mm, mm. Och då ordnar man ju egna kurser ah, då, så. lite olika i nagel och korrigering. Alltså det är ju helt nytt kompetensområde ja, det, det för mig faktiskt, som öppnar upp ja, sig med. Ja, finns det finns en branschmässor då. Eh, där har vi ju ja. liksom när man har årsmässa då, eller årsmöte då har man också en sån här mässa ja. för fotare ja. efter. Ja. ja, häftigt. Och det finns mm. ju företag som Ja. Så som säljer ja, med grossister. Ja, grossister mm. precis. Ja. Som ja. Jobbar med mm. eller mot den här branschen mm, ja. eller i ja. ja. ja. ja. ja. När man kommer till dig anledning att få kaffe får man på tår då. <laughs> det kan man få Ja, <laughs> <laughs> alltså, så. Ger roligt. Ja, verkligen barnsligt. Ja. men jag fotmassage sysslar man med det också ja där? Visst, det tillhöjer också. Så, mm. det är också så. Jobbet, men, men, men du liksom. Du, du, du fram tycker jag när man bestämmer sig för att byta karriär. Det tycker mm. jag alla människor ska göra, mm. minst en gång i livet. Mm. Och, så, och, så, och så tänkte jag sig ja, men jag ska bli. Alltså, jag har ju försökt liksom. Här, här, här, här, och, så, och nu ska jag bli fot. Jag alltså, är svårt att tänka mig mm. att, att man tänker så, men, mm. men du gjorde ju. Det. Och då ja. tänkte jag så här. Eh, blev det som du tänkte? Det? Eller liksom, alltså, du tänkte jag tänker en fot, en fot, en fot. <laughs> ja, jo, men det gjorde det. Alltså, jag har ju varit egen förut. Så jag tänkte ju så här att mitt mål var ju att jag vill styra min egen vardag. Ja. Och det gör man ju när man är egenföretagare. Ja, mm. eh, ja, nej, men det blev det. Mm. Ja. Mm. <gasps> men om man, om man tittar på foten, är det en, en, en fotkomplex- Ja, alltså du har ju mest ben på hela kroppen har du i foten. Ja. Och de flesta läkare brukar ju säga att det svåraste operera på en kropp det är foten för det finns Aha. så mycket ben. Aha. Så det är inte så många som är intresserade av det för det är ju en komplex Aha. sak Aha. på kroppen. Man kan inte så här problem i fötterna också sätta symptom på andra ställen i kroppen? Oh, rygg ja. och nacke och liksom att det hänger, allt hänger väl Aha. samman? Liksom? foten håller upp hela din kropp mm. varje dag. Mm. Du tänker inte på det, men de där små fötterna man har den ska bära upp hela kroppen som mm. kanske... Hur många kilo? En person kan väga mm. det är olika. Ja. Mm. så det är ju en jätte Ja, det är ju en den behövs i ja. utbildningen och i yrkesrollen mm. det här att de, de som jobbar som medicinska fotterapeuter att de kan förmedla vikten av egen vård och vad du mm. själv som klient kan påverka mm. alltså hur man Aja, att man motionerar till exempel mm. eller att man sköter sina fötter mm. och det här mm. det är ju en jätteviktig del mm. i utbildningen mm. också och i yrkesrollen att, att förmedla Ja, oh, egenvård, vikten av mm. egenvård, mm. att man kan påverka mm. mycket själv. Mm. Mm. Ja, precis. Det, vad är god egenvård då? Just ja, de ja. dina tre bästa tips, Anna -Lena. Mina tre bästa. Varför? Var, ge oss bra tips så att vi inte behöver ja. gå till dig. Bra skor. Givetvis. Det måste man ha. Det är mm. bra ja. skor. Alltså det finns ju så här. Ett av de är väldigt populära de här skorna som var liksom har väldigt chocksilver. Så var de så här runda? Ja. Så får rullade ja. lite fram. Insta, instabila skor var. Ja. Sådana marschärskor. Så, så, ja. Ja. ja. Men de, de är toppen för balansen. Ja. ja. Så men är, en bra, är de bra, för fön, bra för fötter då? Eh, nu, nu ställde ni två frågor. Så nu ja. ni. <laughs> Nej, men Är de bra för fötterna? De är bra, ja, ja massage-spåren ja, är toppenbra. Det är så. Den korrigerar upp balansen i kroppen. Ja. Okej. Okay. Mm. Mm. Vet vad jag Janne, Jag ska ha Vet... en pilatesboll. Ja, <laughs> ja, ja, ja, jag, ja, ja, ja men det är fan bra. Ja, men jag, jag, jag, jag, har, jag har ju faktiskt diskbrock i nacken och, och lite ja, och sen, ja, ah, ja, men alltså, så ska jag ha alltså ha boll och sitta på. Ja. Vi, vi, vi kontor, äh, vi, vi, vi, nu står jag mest men, men mm. när jag sitter där. Det är skitbra. Ja. Alltså jag känner mig redan lite bättre pappa Det kan vara våran. Jag tror jag inte det gör. Vi har fått den här. av den. Men Anna lena som pratar. Ja just första tipset. Bra skor, gärna rull sådana. Eh, ja, titta på era fötter varje dag när man går och lägger sig. Titta på foten, smörja in foten. Mm. Och gå på fotvård. Då är det 50 procent av alla män i Sverige som säger: Det var 30, 30 år sedan jag såg mina <laughs> egna fötter. Vem <laughs> speglar sig vid <laughs> då? är det dags att gå på fotvård. Ja, och smörja fötterna med någon ja. fotkräm. Ja, precis. Mm. Okay. Ska man sova med strumpor? Nej. Nej, det, är det gör amerikanerna gör det. Jag är i varje fall på tv. Alltid när de kliver upp så har de strumpor på sig, jag Det finns ju jättemånga olika skröner och olika saker, men i normala fall så ska man inte sova med några strumpor. Nej. Nej. För det, om om det Jag tänker, för jag, alltså, jag vet, alla är olika, men jag smörjer fötterna ibland och jag tycker det är så äckligt att lägga sig med kladdiga fötter på laken oh. så då jag jag på mig strumpor oh. och då vaknar så sökt. Men yes. då, då är det är ju jätteäckligt! Är ja, jag har förlåt, ju. Men, ja, men, vad, men ska då ska man göra kan jag säga, Nej, men då har du tagit alldeles för mycket kräm. För ja. den, den kräm... Men så har du för små fötter. Ha. Ja, jag, jag har för små fötter till, ja. till salvtuben. Ja. Ja, Det är för mycket kräm. Den kräm du ska ha, den ska gå in i foten, resten är helt onödigt. Okay. Men, är men, det men faktum är, En är Faktum grej Som mm. jag har upptäckt. Jag, jag, nu kommer du säga så här: det är livsfarligt. Gör aldrig så. Men det är såhär, när man har varit ute och sprungit ganska länge, mm. alltså att man har sprungit en och en halv mil eller kanske ja. två mil. och sånt där. Och då, då är man ju alltså, oavsett om man har sprungit. Har alltså man sprungit på asfalt så är man jättetrött i fötterna. Men om man, mm. även om man har sprungit liksom på skogsvägar och i skogen så, här så är man ganska trött. och Då brukar jag, då brukar jag ha en golfboll mm, och träna. Med. Och, så, och så rullar jag liksom med golfbollen. <gå> ja, och, och jag, jag inbillar mig att det känns. Är det bra? Ja, då <gållar> <rullar med golfbollen>. <gållar> <gållar> och det är det fullt. Men du har ju en underkörning. Se om visar ni. Ja, det här är inte tv. Alltså så ställer dig inte. Ja, jag ställer med Fast en fot i taget. Och så rullar. Gärna så då ska golfbollen ligga på någon mjuk matta eller något sånt där ah. också, så att det liksom, inte ah. drar iväg. Så här, och så rullar jag. Ah, men, det låter för, men det är bra med det är en du För du har en jättestor ah, okay, det det muskel så. under här som blir förslappad och kan bli försvagad Så då stärker du upp den med bollen. när du gör så. För jag vet att mm. om jag inte gör det där och sen när jag går och lägger mig på kvällen så, så kan jag vakna du? på nätet att jag har jätteont Ty i fötterna. Ja. Alltså, alltså mm. liksom nästan sådär... Det är väldigt väldigt sant Alla, jag hoppas alla har nu. Ja. <laughs> det? Men det var alltså, bra skor. Vad ja. var taan? fötten och på titta den fötten på fötterna fötter varje dem. Ja, ja. Sov utan strumpor. Mm. Men vad fan ska jag titta på då? Vad ska jag titta ja. efter? Ja, men du ska titta, har jag något sår eller har jag något skav eller någonting sånt. Ja. Det är det man ska titta på. Så man titt och där tänker man ju då eh, diabetiker som har en jättestor andel de har ju jättelätt att få sår och ja, skavsår. Mm. Så därför ska man titta på era fötter. Ja, och som har hänt. sista, nummer tre. Gå på fotvård. Gå ja. på fotvård. Ja, det är ju klokt. Mm. Ska man klippa tårnaglarna eller fila tårnaglarna? Det var klippa dem jag Sade jag att jag filade? Såklart, jag klipper mina tårnaglar. Men det kanske finns andra <här> du tänker på den där slipmaskinen som Nina berättade om att, att, att, att du måste skaffa en sån Rasmus kommer säga det direkt vi måste köpa en verktyg ja, men man klipper ju dem i första hand ja. men det ska man hålla efter om man klipper dem när man har duschat eller badat Ja, man blev lite mjuka. Ja. Men du, alltså, Reanna, du tycker ju inte om fötter. Nej. och tycker fötter räckliga. Men tycker, alltså, du har väl lite problem att titta på dina egna fötter. Du tycker andras fötter. Nej, ja, men är fast jag tycker mina. Det är ju inte sådär så att jag sitter och liksom gullar med dem precis. Nej. Men en del Nej. personer har ju liksom vackra fötter. Mm. Ja, det har inte jag, kanske. Jag Vad? Skratta åt det, för förstås. Nej, men, jag, jag, bara, men, ja, men jag, jag bara vet det. Ja. Att, att, eller jo, men tänker, det finns ju fötter. Ja, man, man, man kan ju se sig här vilka mm. fina fötter. Ja. Och sådär. Mm. Såhär perfekta fötter. Ja. Och sen, men, men, men det ju... tycker ju inte vi är så kul att jobba med på det sättet då. För Ni vill ha dem vi vill ju ha. Ja, alltså det är ju det som är spännande och utmaningen. Ja. Sen är det väl jättehärligt att man har fina fötter. Det är ju bara mm. positivt. Men som yrkesroll så tycker man det är ju spännande oh. att få jobba med en fot mm. som har... Lite olika åkammar. Ja. Mm. Jag jag har ju en teatergrupp inom LSS, <skratt> ja, eller under, <skratt> Jag har åkammar. Jag du skulle säga något. Nej, nej, eller Och de mm. har ju och då då då är det ju så att då en en del har ju funktionsförändringar mm. då. Ja, och, och en del har ju väldiga problem mm. just med sina fötter. Mm. Mm. Alltså eller fötter och fingrar mm. brukar oftast såsom liksom, det mm. ja, brukar liksom. Ja rasa ut i ändarna mm, på något sådär mm, och jag är liksom en, en, en del av mina skådespelare liksom beundrar över att de kan gå, mm, alltså med hur, hur tårna är under mm, varandra och ja, allt vad och jag hoppas vid gud att de får fortvård, För de behöver ju verkligen det Ja, också. och mm. de behöver ju verkligen få komma då till Tux eh, ah. metodrum. För det är ju sådana ah, här det. personer som vi vill ha ah, in. Ja, som är lite sådär. Ja, lite och, så ah. att man får lära sig allt detta. Sätta tänderna i. Ja, precis. <laughs> ja. I alla fall lite mot slutet av utbildningen. Ah. Oh ja. är, så att man, ah. ja, man har ah, läst lite ah. in i. i. Men, men vilka, vilka, är som, vilka är det som utbildar då? Vad, vad, hur ser, ser, ser liksom lärarkompetenserna ut? Ja, det kommer vara. Eh, dels har vi anställt en som är utbildad medicinsk fototapeut idag okay. och jobbar som mm. det. Hon kommer att vara utbildningsledare, vilket okay. betyder att man liksom driver utbildningen mm. framåt och tar helhetsansvaret av det, över utbildningen. Mm. Men hon kommer också att föreläsa i vissa moment. Sen har vi ju den här fantastiska ledningsgruppen eller diskussionsgruppen som har varit med och utvecklat utbildningen. Där finns det jättemycket kompetens och ja. väldigt många som vill dela mm. med sig av kompetensen. Ja, kul, vad bra av sådana ja. människor gillande ja. som liksom och vill är det ju dela att med hitta, sig hittar. Mm. Hitta Mm. Är det specifika moment i en kurs så får man ju försöka hitta. Ja. så är det väl generellt i UO, det, är, vi, alltså det är inte lärare så, utan det är branschrepresentanter äh, som går in och tar undervis. Pedagogisk vårdar då på något eh. sätt, ja, man kan ju läst pedagogik ja. också ja. Mm. eller ha en fall Ja, absolut, mm. Mm. Ja, mm. vad Vad kul. Det är jätt, jätt, jätt cool och Så häftigt att den för jag har förstått nu, nu tar jag alltid i men det är ju nästan lite så att, att det här hänger lite i branschens branschens överlevnad alltså, Ja, det är ju äh. faktiskt så. Ja. Eh, men ja. alltså det, och det ska man ha klart för sig att det, där är ju, det är ju många branscher som har det här problemet just nu mm. faktiskt. Att det, alltså det är en stor generationsväxling nu som man mm. måste mm. hantera. Mm. Nu vet jag som gammal näringslivschef att de, här, de kommer med års intervaller mm, inom mm, ett antal branscher. Mm. Hittills så löser man det. Ja, men, men, det är andra saker jag tänker, som digitalisering, stor, ja, alltså, tekniken. Det ja, är liksom, Man ska ersätta men det är också stort på vad ny kompetens ja. som måste in på marknaden. Sen är det också så att du kan liksom inte stoppa in din fot i en iPhone och få det fixat. Nej. Nej, alltså, du kan nej, inte ringa nej, nej. kry. Nej, och så tittar de på foten nej, och säger nej. Ja men det är där Det Då måste det du ha, ha mänskliga ögat Ja mm. eller hur va mm. Ja men det är ju så mm. Hörrni, vi, det, det, är bara, vi, vi, det har gått jättefort En mm. timme fötter ja, så att, mm. ja det är jättespännande ja, Då säger vi att Stort lycka till med utbildningen Spännande mm. och Ska vi ta sista ansökningsdag för hösten som börjar i september ja, Den 6 maj Den sjätte maj, sjätte maj. Ja. Och cooksweden.se yes, t u yeah. med dubbel mm. då yeah. .se. Hittar man inte dit då då ska man kanske inte gå utbildning. Nej, ja. Nej, det är bra. Nej, men där ansöker man ju ja. på våran hemsida. Ja, perfekt. Mm. Mm. Tack Nina och mm. Anna-Lena för att ni tog av er tid. Mm. Tack så mycket. Så, Lycka till. Och besökte Tack. oss i fredagsfrågan. Va, Johanna, vad spännande mm. det var. Ja, men det, här, det var det. Jag, jag, jag känner att jag är lite så upprymd så jag tänkte ja. faktiskt att jag avslutar med en låt som fortfarande efter alla dessa år faktiskt försörjer du är in så jävla mycket kul och så försörjer sex personer fortfarande. Okej. Okay. Här kommer Walking on Sunshine. Yay! med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM.